Ahoj, vítejte na pražském srazu frontendistů. Dnešní téma je UX a budeme si povídat o tom, jak kodéři a UXáci spolu spolupracují a jak můžou spolu komunikovat a jak by spolu měli asi ideálně pracovat. Teď je vlastně skončila ta část přednášek, ale já vidím, že úplně se z vás kouří, jak máte spoustu otázek a na to jsme mysleli. Takže teď přijde uh, diskuze se všema třema řečníkama. Tak má jdu první dotaz. Tak ahoj, uh, já bych se chtěl zeptat uh, Terezi, i když je to asi otázka na všechny tři, jak si mluvila o tom, že kodeři a developers by se měli zapojit více do toho uh, procesu. Tak uh, jako mám takovou otázku, jako kdo, kdo to zaplatí tady tohle, protože protože ten čas strávený na nad těch konzultacích prostě jako nikde jako neukradnu že? Z, toho, z té časové dotace. Go. Dík. No, uh, asi by to měla zaplatit klient, což by bylo úplně super a úplně ta nejlepší varianta. Uh, tam to začíná úplně jako na začátku u uh, špatně nastaveného procesu, jako prodej těch produktů, ale o tom já se tady nebudu rozpovídávat, protože bych musela vyhajtovat úplně všechny webdesignerské firmy v České republice kromě Jirkovy firmy, tato to nedělá. Ale <laughs> ono se to do toho rozpočtu vlaze, protože když se jako spočítáš ten čas, který vlastně potom musíš strávit s těma vývojářema, tím, aby se zabrífoval, tím, abys napsal tu 80-stránkovou projektovou dokumentaci s těma vyprint-screenovanýma a věnuješ to tomu, že se prostě budou, nastaví se nějaký pravidelný, krátký meetingy. A ten design workshop, o, který jsem, o kterým jsem mluvila, to je prostě zhruba jako jedno dopoladne. Jo, takže to nejsou jako žádní zásadní věci. A stejně tak těm vývojářům potom stačí, nebo stačí prostě nastavit nějaký krátký meetingy, a pravidelný a ono se to do toho projektu fakt jako vlaza. Ale hlavně naučit se prodávat ty weby a správně a ne pod cenou a a asi jako nebrat úplně projekty, o kterých nejsi přesvědčený, že stojí za to. Protože jakmile klient přijde s tím, že má omezený rozpočet a daleko jako nehodlá jít, tak to už víš, že prostě průšvih na začátku. Chcete k tomu něco říct? Uh, já, já si myslím, že to že, že svým způsobem je to věc každého z těch lidí, který v tom procesu jsou zamotaný, uh, že by si měli obhájit, z jakého důvodu tam jsou a co to přinese. Dovedu si představit projekty, které třeba jsou jako nějaký komplexní, takže tam to, že tam ten koder vůbec bude, že bude chápat tu věc, tak potom bude znamenat obří úspory ve chvíli, kdy už se to bude dělat. Že, že bude chápat, co vlastně dělá, bude, bude na to připravený, bude třeba mít nějaký, navrhne třeba sám nějaký paterny, nebudou se designovat. Nám, nám se třeba o, hrozně osvědčilo, když jsme dělali e-banking, tak tam jsme úplně switchli z takového toho normálního módu, že se kreslí každá stránka do, do toho, že jsme si vlastně udělali vlastní, vlastní knihovnu, kterou si potom už jenom skládali ty programátoři a jenom jsme zkontrolovali, jestli, jestli to jako funguje, nebo se na tom má něco malýho upravit, ale, ale ve finále jako byla úplně obrovská úspora pro všechny. Tak to je, to je jako jeden příklad, že, že ano, má to smysl ve chvíli, kdy ten kódér tam má nějakou předanou hodnotu, pokud tam jenom sedí a až toho tam, tak jako je, je to samozřejmě k ničemu a ty peníze se na něj nenajdou. A druhý je, pokud chceš dělat nějakou high-endovou věc, tak uh, my, my, my třeba, když, když jsme dělali web pro Lasvit, tak uh, to je taková, jako, myslím si, hezká, vymazlená věc. A kdyby jsme tam neměli toho kodéra, nebo toho frontend developera, kvůli tomu budeme říkat, uh, u sebe, tak v podstatě nevíme, kam až můžeme jít, nevíme, co si můžeme dovolit, nemáme od ní tu zpětnou vazbu, nemáme ty jeho nápady, kdy on sám přichází s tím, co je možný, co není možný, nějaký nápad, co by, co by šlo udělat. Což je strašně super ve chvíli, kdy ty lidi jako na tom pracují společně a není to jenom, jako, že jeden něco navrhne, ostatní řeknou, proč to nejde, druhý něco navrhne, zase ty zbylí řeknou, proč to nejde, a jenom se to tam takhle jako pinká a každý si prosazuje svůj, ale ty lidi spolu komunikují a dělají tu věc společně a pak si myslím, jako, že tyhle ty velký věci se dají dělat, a, ale na to musí být nalezený všichni a musí tam spolupracovat. A v tu chvíli ten výsledek potom jako bez, bez toho vlastně neudělal v takové kvalitě, takže tam se to taky zaplatí, že tam ten člověk je. A jestli tě zajímá jenom ten příklad k tomu prvnímu, co říkal Jirka, že jsou úspory, nemusí se dělat kompletně grafika, nemusí se designovat každá stránka, tak se mrkni na to, jak se mají to kluci na blogu, a, a jak se dělalo Kentiko nevím, jestli někdo budete zítra na Barcampu, ale tam o tom Matěj Kvasňovský bude mluvit a oni to řešili přesně takhle, ty vývojáře tam měli od začátku, oni vlastně pracují v týmech, kde každý tým má svýho designéra nebo svýho UXáka a přesně tímhle s tím způsobem pracovali, takže tam ty úspory jako jsou. Já možná ještě dodám, pokud ta otázka směřová víc jako na menší třeba marketingový weby, tak já si myslím, že pokud tam sedí ten frontend přesně u té jako vymýšlecí fáze, tak může zatrhnout největší jako crazy anima animační nápady a trochu jako posunout maličko jinam. Což ale než se to ukáže klientovi, tak vlastně nic neznamená. A ve finále to pro klienta znamená úsporu třeba 30 hodin prostě nějakého frontend vývojáře, který jinak vymýšlí nějakou jako nesmyslnou javascriptovi. No, Honzo, ale on to jako není jenom frontend vývojář, ale když máš prostě nějakého designera, který není, který není úplně seniorní a těch tady jako moc není a je to designer, který do programování úplně nevidí, tak může kolikrát uh, navrhnout úplně šílené věci, které prostě projdou celou tou fází uh, grafiky a nakódování a pak se to zasekne u programátora, který prostě řekne, že to jako opravdu ale nejde nebo vymyslí tisíckrát jednodušší způsob. Jasně, ale pak budeme u diskuze o tom, jestli mají jako webovou grafiku navrhovat lidi, kteří nevytušejí vůbec něco o té technologii, což si třeba jako osobně nemyslím, ale často to dělají samozřejmě. Další dotaz? Mně se teda zdá, že tohle z vyloženě jako volá po nějaké agilní metodice, protože jsme tohle podobné problémy řešili a vím, že tohle je přesně to, co ten Scrum konkrétně docela jasně a hezky řeší. Neskoušeli jste něco takového do toho zapojit? Tady, když, když uh, úplně odbočím, tady jsou, nebo já osobně vidím takový dva druhy user experience designérů, který tady jsou. Jedna, jedno jsou lidi, kteří dělají dlouhodobě na nějakém projektu, uh, jsou u nás super lidi v AVG, jsou super lidi v Good Data, jsou super lidi v Social Bakers, a, a tyhle ty lidi mají spoustu času, ča, času na to, aby se tím produktem zabejvali, ty firmě o to nějaký agilní přístup tam má nějaký smysl. Pak jsou, pak jsou ty druhý user experience designéři, který dělají tu v uvozovkách agent, agenturní práci, s kterou si myslím, že asi většina z vás má nebo z nás má největší zkušenosti a... Tam se většinou moc těm klientům nelíbí to, že v podstatě je tam strašná spousta proměnejch a oni nevědí, kdy co dostanou, kolik to bude stát a, a tak. Což jako samozřejmě Scrum by měl, jako, dá, dá se pojmout i tak, aby tohle to řešil a povídalo se s klientem a tak dále, a tak dále, a tak dále. ale na to jako musí být zkušený lidi a těch tady moc není. No. Ono, teda ještě si k tomu dodám, já myslím, že jako Scrum jako takovej neřeší úplně problém zapojení třeba fronteným vývářů do toho procesu, jo, protože jako, jako by v podstatě by mělo na druhou stranu ta metodika je prostě v nějakých cyklech a musí, musí si to ten tým pořád jako domluvit i, i domluvit, že to, že to jako vlastně tak bude. Ono, v podstatě, on, on, on ten zásadní problém, který já tam vidím je v těch krátkodobých nákladech a v těch dlouhodobých nákladech. Je to, je to v podstatě jako ta, ta, samá, ta samá odpověď jako tady. Ve chvíli, ve chvíli kdy uh, se na to kouká akorát perspektivou, že tam ten developer bude sedět, uh, bude si s tím týmem povídat a bude do něj zapojený a bude to stát nějaký peníze navíc. Tak dokovať se neřekne to B, že to může něco přinést a snaží se člověk ohodnotit to, kolik to přinese, tak je vlastně jako úplně, úplně jedno, jak jestli je to Waterfall, Scrum nebo jakkoliv se to dělá, to, jako, až tak to spolu nesouvisí, si myslím. No. Mě by agilní vývoj narušil moji fuck-off fázi, takže já se k tomu nebudu vyjadřovat. <laughs> uh, tak tady máme další dotaz. Já navážu na otázku, kdo to zaplatí. Jestli máte nějaké triky, nebo jestli uh, máte zkušenost s tím, jak takou věc prodat vůbec klientovi, jak... jak uh, jak to UX jako klientovi představit, vysvětlit mu hodnotu a přimět ho, aby to zaplatil. Takže my se docela často potkáváme z pohledu uh, webových agentůr nebo webových studia se situací, kdy uh, úplně extrémní případ je, že jsme klientovi prodali HTML prototyp, který stál toho klienta skoro jako normální web. Strašně jsme ho vymazlili. A když od tohohle prototypu se pak odvozovala grafika nebo z ní vznikala grafika, tak ta grafika se tomu klientovi nelíbila. On ji smetl ze stolu a záhadným způsobem s tím smetl celý ten prototyp. A my jsme teprve v tu chvíli pochopili, že ten klient celou dobu vlastně nechápal hodnotu toho, co si teda platí a co získává. Tak mě zajímal pohled na tuto část toho prodeje nebo toho vysvětlování té hodnoty. Děkuji. No blbě se to prodává, proč myslíš, že jsem v korporátu už půl roku, ale <laughs> každopádně já si myslím, že je trošku špatný přístup snažit se tomu klientovi něco prodat, protože uh, oni to principiálně nebudou vůbec schopni pochopit, většina z nich. A tam to strašně záleží na důvěře nebo minimálně u nějakých dlouhodobých projektů, který jsem měla já, tak bylo potřeba aspoň půl roku s tím klientem pracovat, aby on si nějakým způsobem získal, nebo abych si já získala jeho důvěru a abych měla víc peněz tady na ty šílený nesmysly. Ale myslím si, že docela dobrý postup by bylo neřešit až tak úplně na začátku rozpočet, ale spíš zjistit, kolik ten klient opravdu reálně je schopnej nebo ochotný do toho projektu investovat a navrhnout mu nějaké řešení na míru tomu rozpočtu, to znamená nesnažit se udělat úplně všechno za ty peníze a za ten čas, který máš, ale vybrat jenom pro tebe nejdůležitější věci, které věří, že má opravdu smysl realizovat a do toho rozpočtu se ti vejdou. Tím si získáš tu první důvěru toho klienta a nějakým způsobem potom spolu budete schopni pracovat dál. Ale co si budeme vykládat, jako v agenturách se úplně žádný šílený výzkum nedělá, předpokládám, že ani nikdo moc třeba nedělá persony, blueprinty, user journeys, customer journeys a já nevím, co všechno, protože prostě sotva v té agentuře je nějaký UXák, na tož aby tam byl researcher a to jsou prostě dvě úplně oddělené pozice. Takže tam to všechno potom vychází na základě nějaké zkušenosti toho, toho designéra a je samozřejmě otázka, jak kvalitního UX-áka máš, ale jako prodává se to fakt blbě. Mě, mě, mě na něco podobného, když jsem před lety říkal, tak mě na to kamarád odpověděl, že každý má klienty takový, jaký si zaslouží, což si neber nějak osobně, ale v podstatě je to o tom, co povídala Tereza, ono je to i na druhou stranu, nejen do, to, do toho týmu, ale i z toho týmu ven, že strašně často se děje, že my si myslíme, že to, co jsme odevzdali, je hrozně super a že to každý musí pochopit. A on ten klient, v podstatě to, to co popsal, bylo, že ten klient vlastně vůbec nevěděl, co děláte, proč to děláte, co on by z toho měl mít a, a, a tak dále. A, tak dále. A, a hlavní věc je u každého toho kroku a vědět a klidně si jako povídat úplně jak malí děti, vysvětlovat to jak babičce budeme dělat tohleto, budeme to dělat z tohohle důvodu, tohle to bude výstup a tenhle ten výstup budete mít kvůli tomuhle. takhle se bude dál pokračovat a děláme to proto, že tohle. A přinese vám to tohle. Fakt to jako vysvětlit úplně úplně obecně, jako, jako chápu, že pro spoustu lidí je to rutina a takže už v tom jako nevidí, to, že by to mělo být něčím zajímavý, a že to nikdo nechápe, ale jako ty lidi dělají jiné věci, že jo? Ty lidi, když bude dělat e-shops botama, tak ty lidi prostě přendavají krabice s botama ty nemusí tomuhle rozumět a, a je pro ně svým způsobem hrozně zajímavý, když jim to říkáš. A, a pokud, pokud začneš dělat s někým novým, tak uh, úplně nejlepší je, uh, buď se můžete takhle naladit s tím, že mu to začneš vysvětlovat a on to chytne a když v tebe ještě tu důvěru nemá i přesto, což jako dá toto vyjednávání jako hodně o zkušenostech a o nějaký empatii, to prostě samo, samo od sobě ne nepřijde a nedá se to úplně naučit, si myslím, jako teoreticky, tak je, je super zaměřit se na nějaký quick wins, prostě najít nějaký malý, drobný změny a na nich jako vysvětlit ten princip, jak pracuješ, proč bys to dělal a ukázat jim, co to přinese nám třeba strašně, strašně pomáhá uh, klidně, klidně, prostě když je, když je si tím jistý, že tam ten přínos bude, tak klidně na svůj vrub udělat úplně jednoduchý, rychlý uživatelský testování. A když to ten člověk uvidí, ne, že to říkáš ty, ale že to klidně říkáš jako jeho zákazník, který ho on dovedl a ty mu jenom dáváš dobře mířený dotazy, ne sugestivní, ale prostě fakt jako jenom ověřuješ to řešení, tak... tak ty lidi to dost, strašně často jako položí, položí do kolen a jako začnou tě v tu chvíli poslouchat, protože si otevřel nějakou novou komnatu. Pokud tam jenom bude kravaťák mávat s fakturama a, a říkat, že vy jste nejdynamičtější a máte nejmodernější technologie a zapnete se o, tak prostě děláte to, co dělají všichni. Ži? když jakoby nás jako studio poptává firma, která chce redesign a proto si nás najímá a srovnává nás s dalšíma firmama, které nabízejí taky redesign za nějakou cenu, tak když se k tomu snažíme nabalit to ux nebo aspoň teda ten prototyp nebo nějaký persony, tyhle ty věci, úplně základ. V podstatě i wireframeování už je pro spoustu těch klientů jako záhadný peníze navíc. Tak od tyhle ty všechny práce jsme dražší a Přitom ale máme strašně jakoby malej, jak to říct, jakoby malej viewport nebo malý styk s tím klientem ještě na to, aby jsme mu dokázali tyhle hodnoty jakoby prodat a vysvětlit. Ve chvíli, kdy takového klienta pak získáme, tak on už má již redesignovaný web, do kterého nechce moc investovat a rozhodně není jakoby naladěný na to, aby jsme řekli, hele a teď se pojďme bavit, jak to jako udělat teda dobře a pojďme to ještě celý znova překopat. Musí to pak... To se čeká další dva roky, než ten web jako schněje a dělá se novej a teprve v tu chvíli jsme schopní to tomu klientovi vlastně prodat. A to mi přijde, že je jako špatně vlastně, i z pohledu toho klienta a že to teda vlastně neděláme správně. Takhle nějak ten kontext. V tomhle, v tomhle, v tomhle případě já osobně vidím dvě různé varianty. Jedna je, že se na toho klienta můžete vykašlat, pokud to nedává smysl a dělat pro nějaký, který to smysl dává. A nebo ta druhá, a nebo je to kombinace těchto dvou, a nebo ta druhá, že pokud to neumíte vysvětlit, tak dost možná sami ani úplně nechápete, proč to děláte. A to taky nemyslím nějak špatně, ale já jsem to třeba jako si pusy popel na hlavu, já jsem to spoustu let dělal. Že jsem dělal nějaký postupy a vlastně jsem nedokázal vysvětlit, proč, protože jsem to ani sám nechápal, ale prostě se to takhle dělalo, do toho procesu to jako zapadalo a teďka jsem schopnej vlastně vysvětlit, proč ty jednotlivé kroky dělám a v čem je ten benefit a jsem schopný si to obájit. Já malinko navážu tady na předchůdce, tam je možná pak problém se dostat vůbec k tomu klientovi, pač přijde poptávka o novej web, třeba zajímavý klient, ale v té poptávce chceme návrh homepage, podstránky a cenu. Tak. A člověk se tam musí něco nakreslit a už vlastně nemá s tím klientem žádný kontakt. Nám, nám, nám chodí úplně to samé a ty nemusíš hnedka něco nakreslit. Ty, ty můžeš na, na to odepsat. Dobrý den, chtěli bychom se s váma sejít, protože bychom vám uh, rádi vysvětlili, jak by se to mělo dělat dobře. Nebo to chtěli, se... chtěli bychom o tom zjistit něco víc. Pokud ten klient nebude chtít ani tohle, což nám se taky občas děje, tak buď je to, buď je to super značka nebo super klient, který ti za to stojí i tak, anebo, nebo prostě na to odepíšeš, pardon nebudeme to dělat špatně. Pak je tam příklad státní zakázky. Prostě má nějaký termín, obálky. Prostě musí se, a chtějí přesvědají to. Homepage, podstránka, cena. A prostě nějaká osobní komunikace tam vůbec není možná. A tam je to strašně těžké tohle prodat. Jakoby chcem se sejít. To prostě tu chvíli nejde. Státní zakázky nejsou sport, ve kterém by šlo o to, aby to bylo udělané dobře. Takže to je o tom, jestli jako chcete dělat věci, které jsou dobře, a nebo ve který, kterých jako hromada peněz. No. Jako, up, up, ale ale je to jako, je to jako validní, jo, vybrat je, si, ale myslím, že si člověk musí trochu vybrat. U, u, u státních zakázek je, je jako na tom nejabsurdnější to, že uh, ve většině případů i ty, i ty zadání, které třeba mě prošly rukou, tak jsou tak strašně vágní, že, že uh, ty máš odevzdat kolik času a kolik peněz bude stát něco, co úplně přesně ještě nevíš, co bude. A někdo to vyhraje na základě dvou čísel, který pošle a teprve potom se vlastně začne zjišťovat, co se jde dělat. Proto, proto státní zakázky končí průserem, proto se ty věci většinou nedají používat, proto datové schránky vypadají, jak vypadají, proto kolabuje uh, registr, význam. Význam. registr vozidel... To jsou jako absolutně nezvládlý projekty z toho důvodu, že tam není jeden konkrétní člověk, který by v tom měl osobní motivaci a byl by, byl by za to zodpovědný, ale ta zodpovědnost je tam, to je, to je prostě jako byrokracie a úřad, to není, to není reálný svět. To souhlasím s registrem vozidlem, ale třeba městské části nebo magistrát je takhle, tam, tam znám lidi a ten web fakt jde. Ale i tak prostě prvotní impuls je, chceme web, a bohužel oni musí přes tu byrokracii, protože má nějaký šéf, ale pak když se čeká se už k ním, tak tam už to je možnost ohýbat. Oni jsou pak přístupní k těm návrhům. Ale problém je projít skrz ten první filtr. A tam je právě můj problém, jak se přes jim dostat. Tam to často skončíme. Tak buď, buď s nimi tu hru hrát a dát jim, dát jim, co oni chtějí, a tím se k ním dostat a začít si s nimi povídat. A tohle je potom v podstatě věc, kterou musíš rozpustit do celé té ceny a dost často je i docela vtipný to těm klientům vysvětlovat, že o to je to dražší, že nejdřív chtěli navrhnout nesmysl a nebo, nebo s nimi tu hru nehrát, snažit se jim to vysvětlit a buď si to nechají vysvětlit a nebo nad tím prostě zlomíš hůl a není to jako věc, kterou chceš dělat, no tam jako to, to, to říct, ne, ono to, se to tady úplně nenosí, ale ono naučit se říkat ne a pracovat jenom pro ty lidi na těch zakázkách, které ti dávají smysl, je dlouhodobě mnohem prof, prof, profitabilnější. Jako ono to zní, nebo vypadá to, že my to říkáme strašně jednoduše, jako odmítejte zakázky, které vás prostě nebaví, a neřešíme tak úplně, jako z čeho bude ta firma živa. A já si uvědomu, že to je strašně odvážný krok něco takového udělat. Ale vy jako vůbec, než to uděláte, než začnete ty zakázky odmítat, tak se Gi o tom mluvil. To je prostě způsob, jakým vy komunikujete za tu firmu, jak vaši firmu vnímají lidi, a jestli vůbec si umíte obhájit to, co děláte, jestli vy sami tomu rozumíte. Co děláte? Proč jako ty ve firmě se chceš věnovat UX? Víš vůbec, co to je? Víš vůbec tu přidanou hodnotu pro toho klienta. Co to pro tebe znamená, když začneš řešit tady tohle co to ve firmě? To bys si směla zodpovědět ty, tam je to potom ještě, já nevím, na nějaký brandové konzultace a, a další podobný nesmysly, ale jako nesmíš začínat u klienta. Prostě ty musíš přesvědčit sám sebe, že víš, co děláš a víš, co chceš dělat a jakmile přesvědčíš sám sebe a přesvědčíš svůj tým a zjistíš, že jste všichni naladěni, že tohle opravdu chcete dělat. Tak potom je docela jednoduchý přesvědčovat toho klienta. Já jsem si v jedné firmě prosadila, že prostě chci na úvodní schůzky chodit s obchodíákem, což teda byl jako docela boj, ale každopádně já na těch úvodních schůzkách jsem ho vždycky převáděla do totálně infarktových stavů, kdy jsem se toho klienta zeptala, a proč potřebujete web? Ten na mě koukal s otevřenou pusou, protože ten obchodák už tam jako měl kompletně tu nabídku cenovou s termínama a se vším. A já jsem se ho zeptala, proč potřebujete web. No, tak protože prostě ho má naše konkurence, a protože chceme. A teď já jsem se ho začala ptát, a proč, a proč, a proč. A tímhle tím způsobem jsme se většinou dostali k tomu, že ten web potřebuje, ale protože jinak bych tu diskuzi ani samozřejmě nevedla, to bych šla sama proti sobě. Ale tady třeba jako půlhodinová diskuze na tématem, jako proč potřebuje web, tak vlastně toho člověka donutila přemýšlet, proč ho opravdu potřebuje, proč to dělá, že to není jenom kvůli tomu, že ho má konkurence, ale že jsou zatím jako nějaké další věci. A já na základě toho jsem mu začala vysvětlovat co teda by měl udělat, aby dosáhl tady těch svých cílů. Protože pokud s tím člověkem se takhle nebudeš bavit, pokud mu nebudeš klást tady ty kritické dotazy, tak on nad tím nezačne přemýšlet. A ten model je úplně jednoduchý a je skoro všude jako stejný. Klient si řekne, co chce, vy to uděláte, ten web se spustí, nefunguje a vy mu na základě toho prodáte nějaký marketingový balíček, kde mu řeknete, že se udělá optimalizace, Uh, ale než začne fungovat SEO, tak se musí prodat, nebo musí se udělat PPCčka, protože SEO začne fungovat za 6 až 8 týdnů, ale PPCčka, ten web vlastně jakoby vyženou hnedka nahoru. Jako, nevím, znáte tady tenhle model někdo? Teď doufám, že mě ne. Když tak, jo, tam kývají nějací lidi vzadu, tak jsem strašně ráda, že teďka mám tady podporu že to funguje takhle stejně a to je prostě koloběh, kdy ten, kdy ten člověk sice bude jako na začátku šťastný, že vy jste udělali to, co on po vás požadoval, ale za nějakých tři až šest měsíců vývoje a strašné spousty peněz vlastně zjistí, že mu ten web nefunguje a žádným způsobem vás třeba nedoporučí, protože jediný, co řekne, no ti mi udělali jako web, hele, ale mě z toho prostě nechodí žádný objednávky, takže k těm nechoď. A budete s tím zase být vy, takže to je fakt jako rozhodnutí a odvážný krok na vás, jestli těm lidem začnete říkat ne. A, a v Šervodu jsem byla jako několikrát přítomná schůzek, a, kde Michal Šamánek prostě řekl nějakou částku a že pod to nejde. A ten klient samozřejmě na začátku kopal, ale Michal svými argumentačními schopnostmi. A, to prostě vždycky uhrál na to, že potom jsme měli přesně tolik peněz, kolik jsme do toho projektu potřebovali. Takže je to asi o nějakých argumentačních schopnostech a o osobnosti toho člověka, který ten produkt má prodávat. A ono to, ono to na první pohled zní jako úplně absurdně, ale ono v podstatě za 20 tisíc zjistit, že ten člověk web nepotřebuje je mnohem lepší, než ten web potom za 250 tisíc udělat a zjistit to potom. To je jako jedna věc. A Druhá věc, ve, ve, chvíli, ve chvíli, kdy na to člověk takhle začne přistupovat, tak uh, jednak ten, ten, ten klient, pro který ty budeš dělat, tak uh, si tě zakóduje podle toho, co jsi udělal až bude někoho hledat, on, ono se to říká často, mm, grafickí designéři to mají, uh, přijde, přijde za tebou klient a řekne, hele, já začínám nový projekt, nemám na to moc peněz, ale jako reference a budu tě super doporučovat kamarádům a co, nedáme to dohromady. A na, na to grafický designér časem se naučí odpovídat, jako je super, že mě doporučíte dalším lidem, který budou chtít něco zase zadarmo a budu mě doporučovat zase dál dalším lidem, kterým něco budou chtít zadarmo, ale to mi složenky nezaplatí. A tímhle tím způsobem to jako funguje i v rámci firmy, i firma navenek, venek, jakože pokud do, do toho budeš kecat, budeš do toho rejpat, to, co budeš říkat, bude mít hlavu a patu, a bude to dávat i smysl, tak třeba, třeba jako tuhletu věc nevyhrajete, nebudete ji dělat, ale mně se i několikrát stalo, že ten člověk, s kterým ty si tam mluvil, tak... Jemu se to líbilo, on to chápal, sice to jako neprosadil, nebo to v té organizaci neprošlo, ale ten on šel prostě pracovat někam jinam a pak vám zavolal rovnou a řekl prostě, já chci dělat s tímhletím člověkem, protože to, co on povídal, dávalo smysl. Já bych ještě možná k tomu dodal, že mě jednou Lukáš plíhal řekl, říkal, byl mi, myslím si, jako důležitou věc a to je, že nejvíc ho jako oborově postunulo, když si začal hledat klienty sám a nebyl každou blbost, co mu přijde. A taky, to, taky tím, tím, tím, že vemeš nějakou věc, kterou nechceš dělat, tak řekněme, že se zabiješ na další měsíc, kdy mohly přijít tři věci, který bys dělat chtěl. Já mám otázku. Uh, my, vývojáři, občas píšeme nějaký kód, strávíme s tím nějaký, nějaký čas a pak ho dáme prostě ven jako open source prostě zdarma dostupný. Ale tady mluvíte, že asi dělají ty různý testování a takový. Dělají nějaký už, že dají jakoby nějak k dispozici tady ty výsledky to testování a je tomu tak, kde může takový výsledky třeba najít a podívat se na ně. Oni jsou uh, výstupy, které jsou nějak obecně platní a může využít víc lidí, kdy uh, tyhle ty výzkumy jsou hodně drahý, a většina v, pro, pro většinu firm to jsou velmi citlivý konkurenční data takže si je drží pod pokličkou, ale pak jsou taky věci, které Třeba já nemám úplně problém bavit se o referenci, kterou teďka budeme, nebo o kejsce celý, kterou teďka budeme zveřejňovat na našem novém webu. A svým způsobem není, není, není vůbec problém bavit se, bavit se o celém tom myšlenkovém pochodu, protože ten je nereplikovatelný, protože prostě pokud to někdo bude chtít použít někde jinde, tak jako přesně, přesně jde do toho raketu plánu a jako nabije si, nabije si pusu a jako a skopíruje, skopíruje ten vršek toho ledovce, ale celý ten systém. Tém, celá ta pointa zatím je úplně někde jinde, takže vlastně si akorát přihoršila nám je to úplně jedno. Já si třeba myslím, že jako by tě možná mohla zajímat diplomka Boba Marvana, který stojí tam vzadu o testování oční kamerou. Já bych ještě doporučil jeden ten zdroj, kniha Design Frameworks that works nebo nevím, jestli je to web Design frameworks, TEDworks. Je to v podstatě není to sice open source, ale jsou tam šablony všech možných věcí, jako přihlašování, jak funguje a jak je to otestováno, že to skutečně funguje. Jo, díky, tak já bych poprosil Boba a všechno ostatní, kdo má nějaký věci, aby to třeba tweetli pod nějakým hashtagem třeba frontendistů, když byste chtěli nějaké tyhle recepty používat, tak si je nejdřív prohlídněte a zkuste se zamyslet nad tím a pochopit, proč ty věci jsou navržený tak, jak jsou. A jestli to tam takhle není vysvětlený, tak je nepoužívat. Tak to myslím, že je taková pěkná rada na závěr. Další sráz bude v Brně. Bude to poslední týden v červnu. Ještě není úplně jasné, který ten v týdnu to bude, ale to se určitě dozvíte na našem webu. A témata, tématem budou právě ty uh, dnes už zmiňované responsivní frameworky, tak určitě dorazte, ať už, ať, už chcete, ať už chcete se něco dozvědět a nebo něco pomluvit, na všechno bude prostor. Tak já děkuji, přemýšlejte a já děkuji tady našim řečníkům všem třem.